Jesus usava Chanel. Jesus usava Chanel. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel. Hello, bitches! Olá, pox! Bem-vindas bemvenidas. bem, -vindas, bem -vindas. Essa é a terceira edição de Jesus Chanel, nosso podcast sobre cultura pop e aleatoriedades. Essa é uma edição histórica, inclusive, pois a primeira edição que a gente não tem Kit te Parry como pauta aqui desse podcast. Meu nome é Kelvin, minha arroba no Twitter é babaganrave, e eu sou o equivalente humano à discografia da Kodakumi. Eu sou tão ruim como, e eu tô aqui pra falar sobre tudo de cultura pop e dar minha opinião crocantíssima sobre isso. Olá, Pox. Eu sou a hipotética última personagem a ser interpretada em vida pela atriz e personalidade da mídia, Renata Banhara. E <risos> meu nome é Mateus. Minha arroba é bucetacor, podem me chamar de bucetacor, ou buceta, ou Hart, Percy Hart. Olá, meninas. Eu sou a versão sexualizada da personagem Wiki periférica cuca, Michel Amaral. Meu arroba no Twitter é washerboss e meu Instagram é mxl97 oh, ela promove até o um Instagram sedenta Óbvio, né amiga? Olá Pox, meu nome é Caíno Eu tentei ser a quarta membro do grupo de Aracaju Cis Mas como eu não consegui, resolvi virar podcast <risos> Minha arroba no Twitter é gothcaíno Então galera, a gente vai falar de pop ocidental A gente vai comentar um pouquinho a respeito do Melodrama Da Lorde, LX o álbum novo A gente vai falar também de séries Handmaid's Tale Volta de Orphan Black, última temporada E a gente vai dar uma cobertura pff, Cobertura Sobre Drag Race e essa nona temporada Vamos falar de pop oriental Possível colaboração das divinidades, quase Japonesas Namia Muro e Kodakumi E Blackpink e Twice debutando no Japão E também temos um novo quadro Que é, é o teto ou não é o teto? Onde a gente vai falar o que é o teto, ah, o teto. O que não é o teto? É o, o, teto? Que... É. o que é o teto? O que é o teto? Já diria Platão, já diria que que Aristóteles, Aristóteles, já diria Sócrates, o que é o teto? Que é o teto. Como é Só o Encantado Lucas para explicar o que é o teto, é, ele não tá aqui hoje, <risos> ele sabe o conceito eu do teto Eu acho que todo mundo tem um conceito do que é o teto, para mim o teto é algo tão alto que é tipo é o é teto, aham. Ah, eu não sei se explicar direito o que é o teto, é muito O teto é o telhado, o telhado é o estado mais alto da vida E quando você está no telhado, ninguém pode te botar no piso uh, Bom, e depois dessa discussão sobre o que é o teto e o que não é o teto, a gente vai começar sobre uma coisa que é o teto ou não é o teto, dependendo do ponto de vista de vocês, que é pop estadental. E uma coisa que realmente é o teto é o álbum novo da Lorde, o melodrama que Amém. a men acabou de sair, né? Saiu sexta-feira. O melodrama é o segundo álbum da Lorde. Demorou quatro anos para sair em relação ao primeiro. Esse álbum é super esperado porque a Lorde é uma das mais aglomadas dos últimos tempos. Ela é super novinha e tipo, ela tá com seus vinte e poucos anos agora. E aí a gente tive todo álbum É gigante, todo mundo assim por todos os lados, eu quero saber de vocês, Pox, o que vocês acharam, vocês ouviram inteiro, vocês ouviram os singles anteriores, o que vocês estão curtindo dessa era da Lorde? Eu amei demais essa fase nova da Lord. As pessoas estão adiando, mas eu tô amando demais. O conceito é superar um relacionamento antigo que foi péssimo, e a primeira música, Green Light é falar sobre realmente isso de, de querer um sinal para superar. E seguir em frente, sabe? E as outras músicas são ótimas também. E ela conseguiu superar todas as expectativas. Ela foi o teto. Ela foi até o teto. E nunca mais voltou. É muito bom, muito Amiga, bom. Amiga, eu, eu já discordo que ela foi até o teto e não voltou justamente porque, tipo... No caminho ali do álbum, não que seja ruim. Muito pelo contrário. Tudo do álbum eu gostei demais. Mas assim... É fundo do poço, é Fundo do poção, <risos> Especialmente, né? Nós, Sim, assim, exatamente. não querendo Sim. compartilhar vivências pessoais aqui nesse podcast, mas nós, com relacionamentos, assim, passados, etc. Né, esse álbum acho que dá uma, assim, dá uma lembrada de umas coisas e tal. Eu fiquei numa bad, assim, inesperada no né? dia de hoje, quando viu. Eu eu. Mas como eu disse na internet, Source Gemores, eu já superei. Hum, <risos> exatamente. Azul. Poderosa. Mas esse álbum, assim, que tipo perceber a evolução do Lorde como artista no geral e como as fases da vida dela vão sendo documentadas através das letras dela. Quando ela começou ela era muito novinha, ela escrevia impressões da vida dela como adolescente, não de forma óbvia, claramente, porque ela tem uma Uma poesia muito boa, um lyricismo muito bom E agora tá passando para uma nova fase da fase adulta dela sabe Onde ela sabe o que é merda de relacionamento Onde ela sabe esse tipo de coisa E, e mostra a evolução dela assim Como, como de adolescente para jovem adulta Essa transição E isso é interessante do trabalho dela Sim, Nossa, total Especialmente porque quando ela gravou o primeiro álbum Eu senti uma vibe dela que era muito aquela coisa Eu odeio música pop Eu odeio falar sobre amor Eu não gosto de falar sobre, tipo, coisas banais Eu só gosto de falar críticas sociais E, tipo não, ela tá agora amadurecendo, sabe? Tipo, ela não tá só nessa um coisa, dela, coisa superficial. É, sim, é uma jornada, é uma jornada. E a questão sonora dela no primeiro álbum, o Berry Errancy, é é uma coisa mais, é um cenário baseado em trap e hip hop misturado com pop alternativo. Agora nesse álbum ela já evoluiu um pouco em relação à sonoridade, já veio com outras texturas, outras, outras batidas, outros sons, incorporando ao som já normal dela, foi uma coisa que eu achei interessante música tipo Souber, que é uma música que tem um instrumental totalmente inesperado vindo da Lorde, sabe? Uma coisa super assim, com trompetes e tal, Isso foi uma surpresa E é o tipo de evolução que a gente espera de um artista como ela, do patamar dela É, é assim, exatamente, é Não tem... Ela tá numa... quantidade de, ah, eu dei música pop, não sei o que Pura rebeldia dela como adolescente, sabe? E aí até rendeu aquele meme ótimo, <risos> Lorde Critica Saudades da Lorde Critica era, bom, ótimo. era ótimo, era ótimo Naquela época eu tinha deixado de seguir ela, inclusive, porque ela falava muita merda nos redes sociais, assim E de artistas que sim. na época eu gostava Ai, muito, sim. tipo Selena Gomes e Lana Del né Hoje em dia eu tô cagando pra isso, mas enfim, hoje em dia ela amadureceu graças a Deus é, Outra coisa, sim. o álbum ele é tão coeso assim, ele funciona muito bem, ele é curtinho, ele tem 11 faixas O que é uma coisa diferente do que acontece hoje em dia, porque os álbuns tem tipo 20, 25 faixas Porque isso ajuda nos streamings no Spotify, sabe? Pra, não, é, não. É, exatamente. Uma... Você quer Madonna, você, você quer Rebel 11 Hot. faixas? Você quer Madonna. É, enfim, é para para isso, para dar mais streaming pro álbum, para dar maior tráfego de de de execuções. E o álbum da Lorde veio com 11 faixas, é um trabalho fechadinho, você sabe que é um trabalho já, sabe, todo pronto ali. Não é um, um trabalho aberto que nesses álbuns atualmente que vão para streaming, que tipo, sabe, experimentam, lançam uma faixa e outra e tal. E só depois que o álbum sai. Mas o álbum é bem Ok, flui muito bem, é um álbum mais ou menos conceitual, mas sem ser um conceito tão heavy, assim, é um conceito leve, é um low concept, eu acho, mais ou menos. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, que o melodrama é forte concorrente a categoria de álbum do ano, Na minha listinha, porque é um álbum muito, muito bom Eu tinha acompanhado, tipo, a Lorde, assim, bem, assim, de longe Com as coisas que ela tava lançando Tipo, eu vi as coisas, eu ouvi ela falando do álbum Tipo, tinha gostado da proposta e tal E... só que eu não sei, tipo Eu tava, assim, com expectativa Mas eu tava com medo de me decepcionar Só que aí, é... Eu vi Perfect Place e fiquei fiquei, tá, tá Tá bom, então Vamos. E aí eu vi, tive a oportunidade de ouvir o álbum. Nossa, é muito bom o álbum. Tipo, ele é todo muito, muito bom. É. Eu não sei mais o que dizer. Tipo, Lorde realmente eu acho que, tipo, ela superou o pura heroína. Sério, é. Eu, tipo, eu gostei muito, muito mais desse do que eu gostei do Pew Herring. E eu não sei, é, nossa, sério, muito, muito bom. E vocês precisam, tipo, muito ouvir, sério, de verdade, muito bom. Ai, Pó, que eu queria ressaltar também o conceito visual desse álbum. É muito bom, né? A questão da capa ser uma ah, pintura, sim, sim. estilo Van Gogh. estilo a ver encarte? Vi. Cheguei a ver um encarte é muito bonito, sim. Também, é combina com esse conceito que ela quis trazer de House Party pois tal. é. Ela pensou muito a bem outra nesse coisa conceito. conceito visual que eu gosto de pensar, vocês viram o show dela no Coachella? E eu, nos outros festivais que ela também fez ao redor dos Estados Unidos, tipo em Nova York e tal. O conceito do show é incrível, incrível, muito incrível. Eu não sei nem explicar como ele é incrível. aí ah, eu ainda é. preciso ver isso. Não é só um show dela cantando lá na frente e tal, tem, tem os dançarinos, tem uma coisa muito teatral acontecendo, tem uma estrutura atrás ela interage com a estrutura E se, se a turnê do melodrama foi assim, assim, tipo, vim pro Brasil, por vou é bem next level Gente, sobre as faixas, assim, vocês curtiram quais mais, favoritas? Ah, uh, das faixas, eu ainda não superei muito Perfect Places, é, eu ainda tô ainda nessa, porque eu ainda não superei a minha favorita foi Writer in the Dark, que foi tipo uma super surpresa para mim, porque parece uma música tipo da Kate Bush, sabe? Se a Kate Bush ainda tivesse lançado, lançando algo com uma pegada pop, é tipo é incrível. A, a letra, inclusive, tipo a letra é tipo, de um crescimento dela do relacionamento, falando que sempre vai amar o cara que pisou na bola com ela, e tal. Mas que ela arrumou uma forma de tipo de ficar bem sozinha sem ele. Mesmo sendo louca, mesmo alando ele, apesar de tudo para Relatable, né, Matheus? Aí eu fiquei, tipo, relatable, caralho! Eu... eu. E ainda com uma, com uma musicalidade da Kate Bush, eu fiquei, hum... Lorde, você me comprou. Você me vendeu seu produto. Essa foi, tipo, uma das minhas... Faixas favoritas também, porque, tipo, exatamente... Pela questão de vir com uma sonoridade bem Kate Bush, assim. Lembra as músicas da Kate Bush no primeiro CD, o The Kick Inside. Se, fosse, se ela lançasse hoje em dia, Kate Bush lançasse hoje em dia, seria algo, assim, tipo, mais ou menos nessa vibe de Rider in the Dark. E daí é que música, enfim, a letra do meio é, é incrível. E eu gostei muito daquela Hard Feelings barra Ah, essa muito boa também. A primeira música, são duas músicas juntadas, coladas, assim. E a primeira música é muito boa. E a segunda é boa, mas. É, ela vai se desenvolvendo assim e quando chega na parte legal, ela coloca um fade out que acaba bem bruscamente Eu queria que fosse maiorzinho ah, um, um conceito, mas é mas no geral eu amei Você ela. acha que é, tá quase lá, mas aí você quando chega lá não é aquilo exatamente Hummm, interrompindo Conceito eu Espero que saia a versão completa no Melodrome Extended, que nunca vai rolar, eu acho Olha, eu tive um problema muito grande com The Louvre Porque... Eu gostei muito da letra, achei a letra, tipo, fantástica Uma das melhores letras do álbum mesmo Mas não sei, eu não tinha me conectado com ela Mas depois eu vi tipo, duas, três vezes Eu tô achando que ela é a minha favorita Junto com Homemade Dynamite E eu acho que ou Olayability, eu não sei, tipo, gostei do álbum Assim, eu tô, tipo, tentando apreciar mais As faixas individualmente, mas acho que se fosse para falar agora, com certeza eu falaria Deluxe É um hino, né, galera? Agora a gente a palavra famosa Indie A cantora que está revolucionando no indie pop Ela mesma AliExpress. AliExpress Alixin Alix Alix Lex. que se pronuncia é, é tão bom falar esse nome é extremamente bom Lex. que lançou o primeiro álbum dela na verdade é o Collection 2 Collection Não sei como foi Collection Collection Collection 1 Que foi um EP há um tempinho atrás estava ansioso para vir um, um material mais forte dela, assim, é, que é o Collection 2, forte assim, mais, sabe, redondinho. E só tem música boa no Collection 2. Saiu semana, umas semanas atrás. Ah, então é. Eu tinha falado melodrama, mas o Collection é tipo tão bom quanto e eu me arrisco a dizer, né, que é tipo um dos meus álbuns favoritos do ano. Eu não tenho ouvido muita coisa assim recente que seja tipo completamente bom, sabe, que tipo todas as faixas sejam boas e que também tipo elas funcionem individualmente. E o álbum é coeso, é bem produzido e tipo mesmo tendo um dedinho do Troy Sivan, uma música que eu amei. Sabe? Tipo, continua sendo muito, muito bom. Eu curti muito o álbum, começo ao fim, assim. O meu único problema é que duas das faixas antigas, ela modificou, fez versões novas e fez de uma forma meio irritante. Mas aí ela fez um, um quase answer lá no Reddit essa semana ela explicou que ela mudou as músicas, a produção, que ela queria que as músicas fossem mais minimalistas. O conceito do álbum da verdade, é minimalismo, aí ela tirou alguns elementos das músicas Mas enfim, o Habits Die Hard, a melhor versão é a versão antiga, que ela lançou um tempo atrás. A versão nova é muito A uma... versão antiga de Dead Souls também é muito melhor. Inclusive tá no Collection Tunes Solved, ouçam, porque ela é, tipo muito melhor. Dead Souls é um hino. É. Dead é... Souls é muito hino, é muito hino. É um Eu hino. amo essa música com todo o meu coração. Eu já não gosto de Dead Souls. Eu tenho um pouco de abuso dessa música. Eu acho que é porque justamente tipo um no show, show dela de ano música, passado. De uma... Eu que questões emocionais com músicas, né, amiga? Como assim, amigo? Eu tenho. <risos> Quem não? É eu, com, com eu começo a ouvir uma música, assim, que chega na primeira frase, eu me identifiquei e começo a chorar já. Se for uma música nova, Nossa. sabe? tipo, eu tenho que me segurar Tô ouvindo uma musiquinha nova, assim, no transporte público, né? Tem que me segurar para não chorar <risos> é... Muito eu Mas Dead What eu acho que eu não gosto Porque eu fui no show dela ano passado E ela se recusou a cantar essa música Tipo, com todo mundo falando That's What is That's What Was no Aí ela vai e chega lá de pau molão pra gente <risos> Cantando Never Never. Todo mundo show. <risos> Nossa, aí eu voltar revoltado A população voltar. Ela ali, não escuta tipo... os French outra coisa que eu ia falar é que ela mudou muito uma das músicas de collection que é caça nova que ela lançou uma demo é uma demo no piano assim mas a coisinha quando a música saiu no álbum saiu bem dançante foi o fim de deep house e aí o pessoal os fãs mais da hard ela que tinha ouvido antes é, odiaram a versão nova eu também preferi mentira. eu também preferi a versão nova tipo inclusive <risos> lembra muito effects for walls eu achei é, é, a é incessante saga de Mateus Costas procurando effects um nas músicas de LX eu achei a versão nova mais coerente Porque a versão antiga não tem muito a ver com ela, se você for ver as coisas que ela já lançou. Tanto que se você for ver, é perde, que é uma música, assim, bem no estilo da demo de Caçanova, também não entrou no Collection 2 e tá no Unsolved. Mas eu tenho uma preço maior pela versão demo, porque eu gosto de dramatizar <risos> enquanto eu ouço. Mas Meu. assim, também é bom dramatizar enquanto eu danço, então é bom ter essa opção. LX, uma, uma cantora completa que nos dá várias opções, várias demos. mas ela nem precisa usar, ela mesma disponibiliza. Exato. Maravilhosa. Ela é, é muito acessível. Inclusive, né, eu amo a capa do Collection 2. Porque foi inspirada em pica-pau. <risos> <risos> Oi? Isso é um tweet incrível do Caíno. Retweetem ele. Coloca uma opinião do tweet, cara. Eu vou retweetar no, no Twitter do Jesus War Chanel. Porque é sério, quando meu amigo me mostrou. O print do pica com o mesmo chapéu, nas mesmas paredes A do parede de... é E, Ai... Tank, e ele é que Ai... fazendo isso com a gente Eu é, é sei qual que é Ela tem as referências, she got the references fora que, tipo, mesmo ela sendo esse álbum tão bom, dedicado Ela não faz tanto sucesso, porque ela ainda é muito pouco conhecida aí Bem underrated, ela não tem contato com gravador grande O contato dela é com um gravador independente do Reino Unido, assim Que manageia ela no, no Canadá E aí fica, pô, ela merece muito mais reconhecimento É, e tipo Ela fala que. Ela faz isso porque ela quer meio que revolucionar a música pop o modo como você faz sucesso Uau, na música que pop rolezão, e tal e tal. E ela não precisa estar na gravadora grande. Mas hoje em dia, tipo, no, não, read Ela falou que ela se arrepende um pouco disso hoje em dia. <risos> tá. É, imagina. Gente, tipo, Paper é? Love tem todo o potencial para tipo ser o hit do ano, sabe? Porque tem uma pegada meio, como que pronuncia Mou, a Mo? A, a, a cantora Cantora Mo. Como que pronuncia o nome dela? Mo. É da Mo é é mesmo. Mou. Mas enfim, Mou, tem Mou. tipo Mou. tem uma pegada dela, Mou, a okay. <risos> Tem uma pegada da da Mo, assim, e tem uma coisa tipo quase Major Lazer, mas não ruim. Sabe, uma coisa tipo, <risos> sabe, eu uma coisa mais farancinha, mais agradável Tanto que tipo, eu tentei, eu tento fazer acontecer algumas músicas assim com, Em um dos grupos, assim, nas, com as pessoas que eu convivo e Geralmente per, per Love é que é mais cola com o pessoal Justamente, just, por ser tão instantânea, sabe Então essa coisa, o assovio, muito, view, muito tipo, muito, ela muito que pega quiet, ela. demais Sim, muito catchy a, a construção dos versos também é muito boazinha A melodia funciona muito bem, ela pega bem rápido É ruim no ter refrão, mas o, o drop de Assovio funciona muito bem É incrível. Eu achei essa música sem refrão muito melhor, porque se tivesse com refrão, ia cagar muito, porque eu gosto daquela batidinha, assim. que eu sou acostumado com a LX, o que eu gosto nela, inclusive, é que ela faz refrões pop muito bons, assim, que são acima da média, que são bem chiclete, são catch, são, tipo, bem, sabe... Pois é. Bem, é... É porque tá, lá, tá na moda, Coisa, assim, tipo, tem músicas sem o um refrão, música, da Ford, um refrão e com alguma batidinha ah, Por é, isso né? eu achei genérica no começo, mas depois eu fiquei pensando Hum, tem o seu fator genérico, tem o seu fator, tipo, para agradar o público Mas, mano, ela é muito genial, sabe? Dá para ver que ela tá fazendo isso, tipo, tudo meticuloso, assim, sabe? tudo. Hum. Ela é foda, ela me foda ela, ela, eu acho que ela é, tipo, uma das minhas artistas novas favoritas Que se lançaram, assim, tipo, dos últimos tempos pra cá Porque ela é muito boa. O material dela é, tipo, todo muito bom. E ela tem um cuidado especial, né? Tipo, como o Matheus falou. Ela ela realmente, sabe, é uma artista completa. E além de tudo, ela produz. E você vê muito poucas produtoras mulheres. É uma coisa super difícil. Você tem que dar valor à artista feminina que produz. E que, sabe, que lança que se lança, assim, que vai atrás de material pra produção. Inclusive, falando de produção, hum, vocês acharam que a gente ia falar de LX? Eu não ia falar disso, né? A LX... Revelou num stories dela no Instagram que ela escreveu música para um, um ato, né? Um artista coreano. Ah! Aí depois descobriram que a música dela tava licenciada para SM, Entertainment, né? SM, gravadora, né? Aí, hum. tipo assim, todos os dias eu, eu sonho, eu fantasio, eu mentalizo o meu desejo profundo que... ah, de ser um solo isso. da Crystal. Ah! tem que fazer um, ser um ser negócio um sobre negócio. isso. É muito sério. É, é... Essa é uma música que ela compôs já saiu e é uma música da Cell Ryon, é Moonlight. <risos> ah, não, <risos> Para, amiga, não, não é? Não. É muito sério. É Moonlight e inclusive a LX ela só descobriu que a música foi lançada já essa semana, porque no Reddit o pessoal é, falou pra ela e, Sabendo que a música saiu, colocaram o um link e ela ficou, ah, ok, Moonlight, é de fato. Ela não eu, sabia Eu, tenho, eu, eu tenho os compositores aqui. Matheus Corson tombado ao, da da ao vivo, ao do vivo. Nope. Eu tenho os créditos dos compositores aqui. Ai, meu <risos> <Deus>, é verdade. <risos> <risos> os compositores aqui. Alexandra Hudges, é ela mesma. É ela mesma. Ela pode ter as músicas que foram paradas na SM, então esperança ainda existe. Quanto à vida a esperança <risos> é esperança. É, se a Carly Rae Jepsen conseguiu fazer a Crystal cantar uns versinhos de Wayna Malone, vamos torcer, é. né, pra que Matheus consiga realizar esse desejo dele esse sonho de princesa. E espero que um dia Crystal chegue onde a gente chegou. Encerrar, então, papo qual a favorita de vocês do collection 2? Ah, Ai, eu ainda tô no paper love. A minha, tirando que ela matou o habits die hard, que era a minha favorita de longe, A minha nova é downtown eu acho, bem, bem hum, fresh. Acho que a minha favorita, juro mesmo, é a versão nova de caça nova. Amor. Ai, o mine. É hino, gente. Ai, eu tenho... De todas as versões. Eu tô... eu tô passando por diversas fases. No momento, a minha favorita é Simon Says. Porque eu acho aquele refrão maravilhoso. Mas eu gosto eu também, também que... muito me de Medium e Downtown. E eu fico alternando entre essas três. Aí tem Lifted também, muito boa. Eu só tem hino de Collection 2 no iTunes compre mesmo, ajudei a porque ela tá precisando. Comprem de verdade, isso não, não tá, isso tá que eu, Por isso que eu não coloquei no meu site até, tá vendo? Ah. Ah. Ah. A gente vem encerrando o rolê de pop acidental aqui. A gente volta a próxima semana com mais músicas incríveis. a semana foi incrível, né? Semanas atrás teve músicas ruins, mas essa semana tava acima da média. Eu espero que a gente mantenha esse acima da média. E não teve Katy Perry, graças <risos> a Deus. Fim. <risos> Meninas, meninas e fluídas A gente vai falar sobre séries né? agora E eu quero muito panfletar Handmaid's Tale como que, como que é o nome em português? É Conto das Ayas, né? Conto da Ayas da Conto da Porque é uma série incrível Basicamente, ó, um resuminho aí É uma adaptação de um livro distópico Tipo, que conta sobre um futuro onde... Poucos, poucos bebês estão nascendo, a taxa de natalidade está extremamente baixa. Aí um grupo cristão se organiza para para fazer dos Estados Unidos um estado totalitário cristão, que tem as mulheres como como algumas as mulheres férteis como basicamente empregadas, Aias no caso, né, que ficam lá unicamente para para serem reprodutoras. E é um sistema extremamente é um regime é um regime totalitário. É muito pesado a série para mim ela funcionou tipo como se fosse um estudo assim sobre a estruturação assim do do patriarcado é, é, demonstra assim as coisas de uma forma muito clara de uma forma muito muito visual até uma forma muito ai é difícil de de assistir é difícil de engolir especialmente porque tanto do que está na série se encaixa no nosso no nosso atual sabe na, na nossa contemporaneidade Tanto que, tipo, o casal principal, digamos, do, dessa estruturação, dessa dessa sociedade, pá É basicamente um retrato do Donald Trump com a Melania Trump É incrível como os dois se relacionam E tipo, os dois mandam a chuva, sabe, do, do estado totalitário É, é incrível, e assim, é, uma, é um estudo mesmo sobre a masculinidade tóxica e da religião também, como um tipo um ponto fundamental das nossas vivências e organizações de sociedade, enfim. Panfetei bastante aqui, vejam, beijo, até o próximo episódio. <risos> é, eu assisti dois episódios da série até agora. Até aí, é uma série, enfim, é uma série do Hulu, que é a rede de streaming lá americana, que é concorrente da Netflix, principal concorrente. Olha esse livro, esse na verdade de 1985, ele é tão antigo, mas ele é contemporâneo ao mesmo tempo, porque ele funcionou hoje em dia, a história funciona hoje em dia, de tão boa que ela é. E aí, Segue a protagonista, que é uma personagem que se chama June, e, ou Alfred, como Aya, e ela tá tentando fugir do, pro Canadá por não ser pega por esse regime totalitário, ela acaba sendo pega e vira uma das Ayas. Ela acaba mudando o nome dela e ela usa o nome Alfred, como eu falei, e a história sai todo pelo ponto de vista dela. O que é interessante é que todo esse regime totalitário, ele... Tem fundamentação em coisas cristãs, sinomiga do Novo Testamento, é, e aí mostra como essas fundamentações religiosas, se elas funcionassem ao pé da letra, como elas seriam absurdas, como elas seriam, é, sabe, brutais, extremas, sabe, assim, ferrinhas. O desenvolvimento da série é muito incrível, ela tem muito silêncio assim em momentos awkward, nos episódios que eu vi pelo menos. Mas mesmo assim, tipo, isso é uma construção de tensão e a construção de tensão é muito bem feita. Não tem um momento da série, nos dois episódios que eu vi, que não tem uma tensão latente, que você não fique, sabe, zoando e, e, e ofegante por causa da série. E o que eu gosto protagonista é que ela dessa dimensão da tensão da série. A atuação dela é muito boa, tanto em, até em questão, tipo, a corporalidade dela e as expressões. Essa atriz, ela é muito parecida com a Tavlo, elas são muito idênticas. <risos> Alguma coisa eu consegui reparar, mas a atriz atuou muito, muito bem. Você sente atenção na forma como ela se porta, assim, na série. É incrível. Enfim, não se distraiam pelo fato de que ela parece com a Tavlo. Assistam essa série? Eu não assisti tudo ainda, mas acho que vai ser boa do começo ao fim. E aí, o roteiro desenvolve muito bem, assim, tem um ritmo bom, tem mistérios como sendo revelados ao longo, mas não é não é forçado. É uma coisa que é necessária, que é uma série que faz um estudo sobre uma coisa que é atual e antiga ao mesmo tempo, que é a coisa patriarcal e tipo esse modo de construção da sociedade que na série é mais forte, mas ela coloca pautas em questão que que são relatable bom com a, o nosso contexto atual. Enfim, para também, assistam The Handmaid's, *The Handmaid's Tale*, vale a pena. Eu ainda não vi, mas eu tenho outro um episódio... vídeo. O piloto está baixado aqui. E no dia que saiu, porque, baixado não galera, eu assinei o serviço lá, o rolou, mas a minha amiga viu, e aí ela, tem duas amigas que vêm a série, e elas acabaram comentando muito sobre, no nosso grupo de conversa, e aí eu acabei fiquei sabendo dela, e eu vou fazer um live tweet sobre, que nem o um... Lucas, exatamente, Arroba worship Arroba worship me sigam, é, a mesma coisa do Michel, eu tô pra assistir já tem tempo, eu tinha até combinado que eu assisti com um amigo meu, mas eu acabei dando um bolo nele. E agora, né, Já já ultrapassou tudo, ele tá acompanhando a série eu tô aqui com o episódio 1 para poder assistir. Mas eu pretendo assistir porque a Alexis Bledel tá lá. E eu gosto dela mesmo, ela senta um pouco Alexis Bledel. Né? <risos> Nossa. Se alguém assiste, eu assisti o Gilmore Girls, sabe do que eu tô falando? Porque ela não é uma atriz, assim, de muita carga emocional. Uma atriz, assim, muita atriz, sabe? Ela não é. É, mas aí eu Antes ainda pretendo assistir a e eu vou a dar é os meus comentários também no Twitter. Vocês podem ver lá depois que eu assistir. Eu vou comentar tudinho. Sobre é amiga, que eu, eu posso acho. dizer que ela arrasou, viu, na série. Ela arrasa real. A personagem dela é incrível. Sim. Matheus ele gostou tanto da série que ele assistiu muito rápido. Ele marcou noite tipo dois dias, <risos> dez episódios. Foi um, um dia e meio. <risos> é. É. Outra coisa que ela foi renovada para segunda temporada já bem rapidamente. A história vai se estender. Acho que não cobriram. Tanto, tanto assim do livro, ainda vai ter mais o que falar ainda. E eu fico curioso pra, essa, pra ler o livro, na verdade, porque o livro foi lançado há tanto tempo, continua tão contemporâneo, sabe? 30 anos atrás continua atual. Então isso denota que é uma obra muito boa. Então, nenhuma das meninas aqui assistiu Orphan Black há muito não assiste há muito tempo, mas eu também vim aqui para panfletar que Orphan Black voltou essa semana essa última semana para a sua última temporada. Aí cada episódio tá sendo disponibilizado pela Netflix semanalmente Então tá tipo super massa de assistir Não rola tanto aquela preguicinha de baixar, etc E assim, é, logo no, eu li é, reviews Tem o AV Club, que é um site tipo super massa assim, que cobre TV em geral E eu confio bastante no, nas resenhas deles Que avaliou essa essa última temporada como a melhor né, Porque eles viram adiantado tudo como a melhor da série até agora Mas, pelo, mas pra mim, vendo pelo primeiro episódio, que foi o único que saiu pro público até agora Eu tô meio assim, justamente porque eu achei arriscado Que logo no, nesse primeiro episódio eles decidiram expandir ainda mais a mitologia da série Que já, tipo, é hiper saturada de elementos e sub subníveis sub de entendimento, sabe? Orphan Black tem muita coisa, é muita bagagem, sabe? Pra você entender que às vezes eu fico perdido E olha que, tipo, eu já vi... as vi, revi a série tipo duas vezes, toda assim. Eu fico meio, hum, o que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E tipo, há outros clones também que vão introduzindo ao longo das temporadas e não sei mais quantos ainda, tipo, de... super saturado Amiga, e, tipo, tu parou na no fim segunda temporada. Mas no final? No começo ainda. Meu Deus. dá de para cada deve ter aparecido sei lá 300 clones, não sei. Pray for <risos> Kelvin. E <Pray> for Kelvin. <risos> um dia continuar aí, Sérgio, é sério, uma promessa. É tipo, é muito bom, sabe, mas chega um ponto que assim, a sorte foi que eu vi no decorrer dos anos, porque maratonar, não sei se rola, assim, porque é pesado, tem muita mitologia, tem muita, muita coisa para entender, você fica meio até cansado, assim, sabe, de tanta informação sendo jogado para você constantemente. E esse primeiro episódio da quinta temporada, que é a última, eles decidiram expandir mais ainda e trazer mais coisa. Eu fiquei, ah, não. Ah, não, como que vai ter desfecho <risos> para isso tudo? sabe mas tá Eu já tava meio que assim, comemorando que terminar tava na quinta temporada, porque vai ter tipo quinta, quarta, não lembro é, vai ter É bom quando a série tem um final fechadinho assim, sabe? Pensado sem ficar se arrastando, estendendo por várias 10 temporadas, assim, 20. É uma coisa meio o Grey's Anatomy que não acaba nunca, nada contra Grey's Anatomy, contra o Supernatural, assim Mas enfim, eu me sinto bem quando a série tem um final é, planejadinho assim, agora se vai acabar na quinta e fica jogando um monte de coisa ainda perto de finalizar Assim, é meio, sabe, irritante É, então, é assim, tipo, o que eles jogaram, não vou dar spoiler, mas o que eles jogaram é como se fosse, tipo, uma... Uh, ai, de onde tudo veio, aqui é a, a origem de tudo, tal, não sei o que, sabe? E nessa origem é lógico que tem muito mais coisa, tem mais personagem que surgiu, tem mais, sabe? Tem tem muito mais coisa para ser explorada nessa tal de origem, não é uma origem, tipo, está aqui a explicação da série, sabe? Não é algo entre, entregue. Direto, tem uma. eles têm né, a mitologia e eu já tô tipo meio ai. Eu tô só aquele meme da, da pica-pau menina, sabe? Hum, você é filho da puta. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Eu amo o Batlier da Selena Gomez. Aí inventou o Thumb Tá, Tá. tá. tá. Não, é, eu assisti até a segunda temporada, foi em 2014 ainda. Chegou no começo na da segunda temporada fiquei com muita preguiça por causa de um plot lá. E eu parei, mas o que eu lembro da primeira temporada tem uma memória afetiva em relação a essa série Ela era muito boa, os personagens bem construídos, tem uma outra coisa forçada Mas era, assim, dispensável, no geral era muito boa Tatiana Maslany é, é o teto Ela é o, ela é o ela teto humano Eu gosto, é, é tipo, a mesma coisa do Kelvin Eu assisti na mesma época que ele, inclusive Eu te apresentei, eu lembro É, pois é, o Kelvin que me apresentou Eu segui com a série e a gente parou junto Engraçado isso Mas tipo, eu tenho uma preço assim muito grande pela série e tal. E também pela Tatiana, Maslane. E quando ela ganhou. O... Ela ganhou o Emmy, não foi? O Emmy, aham. Uh -huh. É, eu fiquei muito feliz por ela. Porque eu sempre achei que o trabalho que ela faz na série é, tipo, sensacional. Enfim, assistam semanalmente a Fan Black, porque tá maravilhosa, eu acho. E vai acabar em breve, é um hino. Bom, agora a gente vai falar de uma série hipersexual. Que? Isso... <risos> então... Bom. Deu erro. Uhum. Errei. Ah, a gente vai falar da porra de Drag Race. Que, que Tem um monte de spoiler. Que a gente tá puto aqui. <risos> as POC tão nervosas. As Pock nervosa. tão se tocando na internet. As POC tão se chamando para briga de, de porrinha, <risos> de, de galo, sabe? Tô colocando os, os cachorros para brigar por causa disso. Drag Race... Não vamos descansar, porque aqui é resistência. Vamos continuar. <risos> a RuPaul deixando de dar o a coroa para uma Winner. Que era pra ser winner periférica. Que nem a Cuca. Uma winner. Existência. Existência. <risos> uma winner wica. Que nem a Cuca. Deixa eu dar um contexto, a gente vai falar sobre Drag Race, o um rádio show, que todo mundo conhece. Pelo amor de Deus, né? Deixa que todo mundo conhece. Enfim. Aí se você não conhece, você não devia nem estar ouvindo esse podcast pra começar a conversa. Tá indo pra reta final, Your Basic. É, Your you Basic. you Never Be Glamour. E tá indo pra reta final, temporada nona temporada. E de lá pra cá a gente já viu Queens Incríveis. Batalhando numa temporada que foi meio insosso assim, partes, boa em outras partes, sabe, em certos níveis E a gente foi barrear um de spoiler, desde boa... da metade da temporada deixou a gente meio atônito tem muito acontecimento no meio da temporada que a gente ficou chocado, assim Foi uma temporada que teve mais coisa doida, pro bem ou pro mal E a gente acha que a RuPaul, ela tá ficando velha e... Louca, ficou louca Sequelou, é, low, é. A temporada começou muito bem, né? Interessante. Teve Lady Gaga no episódio 1. E eu acho que. Aí que eu achei que a temporada ia prosseguir muito bem, sabe? Teve a volta daquela queen que a gente sabe quem é, que a gente não aguenta mais. <risos> mas. <risos> <risos> ah, e o segundo episódio também foi bem legal. É, teve uma vibe muito boa. A running foi ótima. Mas enfim, Caramba. depois foi saladeira. Também foi meio.. Sabe, eu... eu achei que meta metade da temporada foi muito promissora. Ela começou a ficar muito ruim Nesse exato episódio Na exata competidora que estava tava torcendo muito A Valentina saiu E foi de direito que ninguém esperava Assim, foi... Acho que foi pegado meio... Ela de, foi muito escuraçada de Ela foi humilhada Ela, ela saiu, tipo, chutada é. Real Enfim, a gente não tava muito preparado para isso E depois... Eu tô acompanhando com uma vontade depois disso Mas tô acompanhando até agora Tô perto do final já Enfim E vazaram spoilers de tudo, basicamente Tipo, antes dessa final E de coisas que a gente também não esperava E se prendeu meio negativamente alguns pontos Principalmente... Quem ficou desconfortável com esses spoilers, quem, quem não torcia para dar competidora. Enfim, o nível tava muito bom, tirando James Mansfield, o cast desse desse. Kimora Black de, também foi muito bom. Boa. E também é. Olha só, essa temporada. Eu iria resumir nela com temporadas arrestades. Da porque Pepper Mean tá no top 4 agora. E ela tá tipo. Ela não tem nada. Nada, <risos> nada, nada. Dela nem é péssima, né? Ela é péssima ela, péssima, ela foi péssima na competição. Depois de da Gilbi, ela deve ter o pior histórico Top 4, top 3 do Dragonis. Mas a GGB tinha <risos> é, carisma, <risos> pelo menos. A Peppermint não tem nada. E eu fico. Uh, pensando o no que que ela tá é. fazendo, sabe? O que que ela tá fazendo nessa posição? E além dela, teve a Faramon também, que foi muito arrastada. Faram o que é o é é muito assim, tempo né? foi por causa, pulo por causa ah, é verdade, que coisa. É. sempre tinha ela alguém foi que ia pior do que ela existe sabe? coisa tipo Eureka saindo do episódio que era isso aí é estranho sempre alguém é então é que para mim Drag Grace dessa temporada começou a ficar bad assim, começou a ficar uma coisa tosca. Exatamente na época que todos os spoilers começaram a se confirmar, que foram foi tipo acho que um episódio antes da saída da Valentina, né? Que, que realmente tipo teve no começo a gente já sabia que praticamente que que mora e James iam sair muito rápido e a Eureka também de algum jeito a gente só não sabia como. A Charlie Hyde se recusando a fazer o lip sync direito foi uma surpresa. Come on, Charlie, do something. Mas eu acho que on, foi Charlie. a partir da saída da Pheramon que todos os spoilers começaram a se confirmar. Tipo, absolutamente todos. Tipo, o Win, quem tava no bottom two, quem tava, quem ia ganhar, quem ia ficar safe, quem ia, sabe, tudo que ia acontecer começou a vazar spoiler de tipo assim, de uma maneira que. Eu participando de grupos de drag race tudo mais, acompanhando eu não conseguia nem evitar de ver Eu simplesmente sabia, por osmose, okay, sei não. lá Dernou da graça a da temporada do reality no geral Qual a graça? Você acompanha o reality show e sabe tudo que vai acontecer totalmente É, sabe? E isso é horrível, sabe? porque reality show é muito muito frustrante ver esses, esses spoilers Porque você torce, eu gosto de torcer para uma pessoa, mas não dá Assim, tipo spoiler é legal da gente ver tal, mas mano, eles, claramente, eles entregaram a temporada toda pra gente, de bandeja, né tipo, spoiler, ah, quem sai, quem fica, quem tal, ah, normal acontece geralmente, mas eles entregaram tudo, foi tipo, praticamente que nem o All Stars 2, que tava tudo vazado desde o casting, desde que a Dor saía, papapã, é tudo antes da temporada, isso é péssimo. Ah, mas ainda fica assim, ah, uh, tomara que não seja isso, mesmo sabendo que esse spoiler é verdadeiro, sabe? sobre o Starship puxando isso ainda é uma coisa que deixou essa essa temporada meio desfalcada é porque o 2 foi muito bom foi um nível muito bom foi uma temporada incrível e uma das melhores para mim e depois vem essa aí tipo é quase impossível você não comparar uma a outra Sim. e aí as teve sabe? aquele a ver fez essa mesma coisa de rap e tal pra tentar repetir a forma do of Stars, mas não é, deu muito certo, muito... foi muito apagado, muito apagado. Eu, eu gostei mais ou menos, não foi tão icônico quanto o Regio Imagina, um... né, tipo... Eu gostei da parte uh... que ela fala. a is, mas os rapzinhos são muito rap, apagado. rapzinho com, a, assim, peppermint. Eu adoro a Trinity, mas, tipo, a Trinity, não sei lá, a Trinity é muito básica, gente. Deixa eu gosto dela, mas, tipo ela ter chegado tão longe na da competição, enfim, para mim também é meio an anomalia, assim, sabe? Eu acho ela muito brega. Ela é brega. Mas eu aprecia. Ah, a mudança, da mudança dela. dela. Mas sabe tipo essas quatro personalidades que são tão pequenas perto de Alaska, Katia e e de sabe? E Rox. <risos> here ah, make <risos> <não, não>, <risos> <não vou> <risos> I'm here to make clear. I know you love me, baby. That's why you brought me here. Mas eu acho que tipo é uma questão de que o rap é certo porque elas já eram figuras estabelecidas, sabe? Ia dar certo, ia ser viral, né? Agora, Agora eu também, eu possível, essas novas, essa a gente não conhece muito, sabe? Outra coisa sobre o grande spoiler e quem venceu, que meio que já vazou também, né? Assim, vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso? Vocês queriam vazar esse spoiler no uh -huh. podcast também? Eu não vou vazar esse spoiler, Alguma eu só vou dizer que eu acho que a pior decisão Já feita na história de RuPaul The Race. Desculpa, mas eu acho. Eu não consigo engolir essa vitória. Eu gosto, mas eu não consigo engolir a pessoa que, que ganhou. Desculpa. Não. Eu não consigo. Eu não consigo. Exato. Não dá pra mim. Desceu que nem bom apetite da Kate Perry. Deu uma zia no final. Gente, eu tipo, eu engoli tudo. RuPaul chegou pra mim e falou, bom apetite, baby. E eu... <risos> engoli essa pessoa, vitória. Eu não tô nem aí. Eu aí essa coroa até o fim. Sério. Aí, tipo assim, olha... Eu tô, ah, eu eu tô bastante desapontado Especialmente porque a O spoiler e tal, né Indica que tem o top 2 Vai ter um, tipo, tem o um top 4, né Agora, graças a é, maldita da no RuPaul, o por algum motivo Direito, Provavelmente para forçar legal. a visibilidade Trans da Peppermint como tipo Um troféu pro programa ou whatever Forçadíssimo, ridícula RuPaul se passa é, Mas enfim Demais. Aí Teve o um spoiler lá, a gente... é muito difícil, eu tô pisando em ovos aqui para falar disso, mas tá. É... Teve o um spoiler lá de que se forma um top 2 na finale, a partir de uma competiçãozinha lá tal. E esse top 2 é justamente, tipo, o que tava em desvantagem na... entre o top 4, sabe? E justamente a, a... que provável coroada, a provável winner da temporada... É alguém que vai ser muito criticado, mano. Ela, ela tipo, um vai É o um bar... é uma, uma grande zebra underdog do episódio. uma zebra maior que Jinx, que ninguém apassava nela. Tipo isso, tipo isso. A gente vai aguentar, tipo, até hoje aguenta hater da Jinx, a gente vai aguentar hater dessa, dessa <risos> FIA ó, por muito tempo. E a fanbase da outra, você sabe de que eu tô falando? Ela vai pesar <risos> sim. Da outra, <risos> da outra que vocês sabem quem a gente tá falando. Sim, vocês sabem. sabem quem? Eu. Vocês sabem quem? Vocês vão saber quem. Ah, quer fazer uma adendo também. A Peppermint foi brega. Ah, a temporada toda e ela tá na final. tá assim, ok. A gente a Peppermint, tipo, ninguém tá entendendo o que ela tá fazendo no final, ela tinha nem que tá ali. É verdade, de cara, só é aí. uma questão dela querer tirar leite desse drama dela ser mulher trans, etc. Aí de questões sociais. É. Tô só assim, tá bom. A gente já entendeu. Vou um recado aqui, RuPaul, pare de milcar questões sociais para dar audiência no seu programa, pelo amor de Deus. É, eu não comentei nada até agora, porque eu simplesmente desisti dessa temporada. Eu desisti antes do Snap Game, eu tava achando muito chata, não tava gostando de ninguém, aí eu cheguei e desisti mesmo. E os spoilers que estavam saindo, tipo, que estavam assim concretizando, né, eu não tava gostando de nada, e nada tava me motivando a voltar a assistir. E aí com essa, desse negócio do. do. dos spoilers da final, do top 4, top 2, eu achei tipo a maior merda que o RuPaul já fez na na carreira da nossa que... E <risos> é, é isso, eu não tô esperando nada dessa. dessa final. Eu espero o eu se você... Ah, eu não sei mais o que esperar. Eu espero a a do, o doce sopro da morte. <risos> Mesmilistas. <risos> <risos> eu sou uma das boladas, graças ao vídeo que a Britney fez para os fãs coreanos por causa do show que ela fez na Coreia Além de me ensinar a da oi, ela também me ensinou a dizer te amo, que <risos> Com isso, estamos iniciando um rolê pop oriental E eu gostaria de começar falando do meu grupinho, Tiara Eu estou forçando essa música na goela de todo mundo, porque eu amei muito essa música Promove, promove E, e é isso, What's My Name Tá sendo um hit no melon. Conseguiu um pique maior do que te amo. isso é uma conquista muito grande. Porque te amo ficou tipo em 89 e depois saiu logo do chart. E What's My Name conseguiu 29, tipo, um hit do top 30. Passou do pique até do NCT, tipo, que é um grupo da SM, lançou música junto com Tiara. Isso é uma conquista muito grande, sabe? para um grupo que até hoje tá sendo odiado <risos> por coisas falsas e mentiras deslavadas. Milita, Kaino, vai! O Minnie, ele tem duas B-sides principais, uma mais animadinha assim, Reload, e uma para agradecer aos fãs, que o nome é a data de debut delas. E tem os solos, né? Cada uma das meninas que tá ainda é, ganhou um solo. E todos os solos têm tipo, seus próprios stages com coreografia, quando dá para ter coreografia. Tipo da Kyuri e da Ryomin, porque são músicas animadas e tal. E eu achei isso muito bom porque a MBK tá né promovendo as meninas mais agora individualmente mas isso é também me deixou assim com senso de despedida sabe eu tinha falado no outro podcast né que ela não vende <risos> mas o MV nossa tem muito carinho de despedida É, além dele ser assim low budget e tal, ele tem todo um simbolismo assim das meninas botando as mensagens nas garrafas e aí tem duas garrafas que estão vazias. É, no cenário lá da sala de aula tem tipo seis mesas e só quatro delas estão com cadeira. Elas ficam assim andando assim, meio desamparadas e. Ah, não sei. Aí eu assisti e quando terminou eu fiquei, tipo, pronto, é isso, não vai ter mais tiara. Mas é isso, você lista até o fim, a Ryominha falou, a Burão falou. E eu só vou acreditar no um disband quando test no fanfic, amei desbandi. bastante <risos> tô feliz que eles alguma coisa É muito sério, eu vi a música Há muito pouco tempo antes de começar a gravar esse podcast eu achei uma farofinha bem plausível, assim É uma farofinha fim de tiara É meio veronesca, assim, sabe? Não é Tropical House, mas é verão Mas o clipe é meio merda, <risos> parece comercial da Marisa é, é sério, não dá Eu achei a música bem legal Essa vibe meio clean, farofinha, teen, conceito meio qualquer coisa, não conceitual. Mas é uma farofa bem legal e descontraída. Descontraída, eu gostei. Eu acho que foi ótimo. Uhum. E o stage tá muito bom, muito bom, eu amei. Acho que eles estão usando bem esse esse adeus. E muito triste pelo Thierry embora porque esse foi um dos grupos, um dos melhores grupos de K-Pop na época que eu ouvia muito. Eu quero aqui homenagear meu amigo Caíno e falar Que eu acho que o Tiara inventou um novo conceito com esse clipe É para fingir, então <risos> Elas inventaram um conceito que é o estar bonita Mas com cara de cansada também, ao mesmo tempo Sabe essa coisa de tipo Ai, usei crack o dia inteiro, mas estou maquiada Não aguento mais a minha vida como idol Mas estou maravilhosa e pronta para um, fazer um comercial Eu senti essa eu vibe acho que essa frase é um, é. um dia da Exceto da parte que a Sky não usa maquiagem, né? Ela pega o crack mesmo, bate na mão e passa na cara É isso, assim, eu fico triste justamente por ser algo tão okzinho quando o tiário já foi tipo, enorme, já foi tipo magnânimo, assim, mano Rally Polly, a época de Rally Polly era tipo, era elas sempre foram tipo uma coisa meio pobrinha assim, então só que, mas o que era bem feito era muito legal elas tipo, mano, enfim o que era hit, era, era hit, hit o que não era hit, era tipo, ia, ia, o só para terminar aqui então, é... falando desse negócio do Do stage é, delas mesmo é, Faz muito tempo que elas não tem uma coreografia tão bem trabalhada e elaborada assim Como o What's My Name E eu acho que isso é porque a Soyeon, quando ela tava no grupo Ela afetava muito esse negócio de <risos> coreografias Porque ela não sabia dançar né? Ela tava, tipo, morta desde 2012 aí ela saiu agora, na aposentadoria dela E, tipo, acho que é justamente porque em 2012, né, teve Love Dove e é uma coreografia, assim, tipo, difícil em termos porque tem que fazer shuffling e tal E aí, dá para ver tipo nitidamente a diferença das coreografias antigas dela para para coreografia de What's My Name. No Break e tal, tipo, elas se jogam muito, elas rebolam, tem muita bunda. E a coisa é que a Zion com certeza não conseguiria fazer. Então, obrigado, Zion. <risos> por Obrigado isso. por ter em nome do grupo. Não Senão, estou me sentindo tanto a falta. <risos> Na real não estou mesmo não, porque é tão indiferente para mim. Eu tenho que ver essa coreografia, né? Porque eu lembro de ver Number no 9 um tempo atrás, a coreografia é tão ruim, e os stages estavam muito assim no palco, quase morrendo. Assim. Era horrível. Ah, inclusive eu acho que esse conceito de Estou Bonitamente Estou Cansada foi um... uma homenagem a Soyeon, né? <risos> <risos> imagina, imagina todas elas, tipo, fazendo uma homenagem pra Curie. Aí seria todo, todas elas mudas no palco, assim, não, só fazendo todas bandas raio no canto Ah, licença, mas não ia ter como, porque a Kiri atingi, Não, tantas não ah, ok? Um Respeite <risos> a vocalista da Coreia <risos> Vocalista da Coreia, você quer? Taeyeon Ela que foi a, a vocal trainer do <risos> apartamento, vocês não acham que é? Porque eu, às vezes acham que a Bon consegue cantar daquele jeito <risos> Vocalista da Nação, amor, de resto é aceitar Inclusive eu queria dizer que ela faz rap no solo dela, tá? Pra quem sempre duvidou quando eu falava que ela era rapper, ela faz rap sim E ela fala muito em inglês, sim. Isso é muito alfabetizado. <risos> Nossa. <risos> então, galera, é, saíram rumores a partir de uma foto postada no Instagram pelo Daniel Harle, Harley, que é um dos produtores do Seal Music, que é uma tipo um gênero musical tipo quase atual. Tentando explicar para quem não conhece Que é tipo de música maximalista hum. É que tipo É um pop, tipo muito pop Que beira a músicas Mais ou menos toscas Dos anos 90, tipo Barbie Girl e Enfim, é, é o conceito Vamos fingir, é o conceito Não, eu gosto é um de pop teto. de Psy Music, mas enfim é, Tentando explicar, né Ele postou no Instagram Uma foto que inclusive tem A Shirley XXX Na foto, falando J-Pop Team Assemble Que, tipo, basicamente eles num no estúdio, provavelmente criando uma música para alguém do... Ou Ina Music É, do J-Pop, enfim E nas hashtags da foto tá Hashtag na minha muro, hashtag Kumikoda Então, tipo, basicamente ele dá ele tá dando uma, uma dica, sei lá, de que tem colaboração das duas saindo por aí E isso se espalhou, tudo mais e isso é algo que faz sentido justamente pela na minha Muro, ter ter feito uma uma pesquisa no site dela há um ano atrás perguntando quais quais artistas ela gostaria de colaborar para um eventual álbum né? de colabora de colaborações enfim e uma das artistas mais votadas foi a Koda Kumi logicamente por ela é uma das maiores também do do J-pop E pode ser que isso esteja rolando, ou pode ser que isso esteja para um eventual single da Kodakumi, não sabemos. Só, só A única informação que a gente tem disso é <risos> o cara usando o hashtag delas. E falando que é de Informação concreta. Encontro aqui. Isso foi para vocês, um furo. Olha, a gente tirando leite de pedra aqui, da informação estamos... de, de tanta coisa que está acontecendo no K-pop, né? Vocês solucionamos tudo já. <risos> Pode fazer sentido pelo fato de que a Nami amor ela já colaborou com o pessoal do Psy Music antes. Ela colaborou com o Sophie, que é um dos produtores, assim, topzão de lá, em Birro e One to Be, que é uma música dela com a Kodakumi Nossa, que é uma música dela com a Hatsune Miku, a Gabi do Japão. É, tudo é bem ruim na discografia da desculpa. <risos> fazer... Na verdade, desde Past and Future ela não música boa, então. rua é. Tá difícil da dela vai é... fazer 10 anos de falar nossa música boa nem água então ela não está nem se importando com isso a só gravas dimos em inglês coloca a voz e é isso daí pode ser que seja uma colaboração pode ser que também seja como eu pensei é, a eve que é a empresa delas é, a gravadora que gerencia elas ela faz muito acordo com produtores internacionais assim e esses produtores vêm compor dimos para vários artistas da da empresa Essas cantores tipo Na minha amor e Kodakume hashtag estão ali, pode ser que esse PCM dá PC Music, esteja compondo música separadas, tanto pra carreira de uma quanto pra carreira de outro Então pode ser que dê um role, É uma você. possibilidade é. mesmo. É porque essa colaboração também é muito bizarra para mim. Na minha amor e como junto tipo. Quando eu comecei a K-Pop na minha amor e Kodakumi, para lá e pra cá. E... e foi isso. E tipo eu fiquei, uau, o que tá acontecendo agora? Não, e, tipo, eu acho dois meio. Sabe, meio opostas assim, antagônicas, são fogo e gelo Tipo, a da minha mulher toda morta e inerte, assim ela, ela dança um pouquinho, a expressão um bla blazer dela Enfim, enquanto como come aquela coisa escrachada e efusiva, bem, sabe? É... Ah, eu acho estranho a numa faixa, mas num clipe somente, ia ser bem, est... ia ser bem estranho ver as duas um no clipe, não sei Nossa, sim Uma outra conspiração que eu tenho a respeito dessa colaboração é que, tipo, nessa votação do site da Namie Amuro para quais artistas ela devia colaborar. A Ayumi era a primeira no, no ranking e tipo claramente existe um histórico aí que todo o pessoal da internet sabe que Namie Amuro e a Ayumi Hamasaki se odeiam. Então tipo assim uma colaboração tipo a Ayumi é uma colaboração Namie e Kodakumi me parece tipo uma coisa meio tipo de cutucar também sabe tipo sem de ninguém sabe o exato Todo mundo... É tipo uma coisa meio off record mesmo Todo mundo, tipo assim, sempre tem reports da, da Nami Muro indo nos shows de Ano Novo da Yumi Mas aí pode ser que ela esteja lá indo para fazer trabalhos, assim, <risos> <risos> a cada show <risos> Pra jogar uma praga ali, pode ser é, E bom, essa colaboração da Kodokumi e da Nami Muro pode ser meio que a Switch, Switch Japonesa <risos> Produzida da PC Music pra afrontar a Yumi Porque Deus não? No geral, a notícia é essa. A colaboração pode ou não acontecer, né? É o Jesus Alvachanel sempre traz informação de boa qualidade, sabe? <risos> de... Jornalismo e investigativo <risos> de qualidade. Estamos com o nosso âncora lá em Tóquio, Japão. O Lucas Urubatã, ele tem informações quentíssimas pra gente. Diz pra gente aí. Acho é quase o versão podcast. <risos> Ainda sobre catástrofe no Japão, a gente vai falar um pouquinho sobre o Blackpink debutando... No Japão. Com sua linda bomba, Bombayá. Para! Não é bomba. <risos> é uma soft Não, bem. não é bomba não. É boa. Eu gosto da música. Só fiz pelo, um, pela e piada. Isso. E na verdade, se não me engano, elas vão debutar com um mini álbum no Japão. É o um mini álbum que vai ter versões japonesas das únicas quatro músicas que elas têm na Coreia até hoje. <risos> isso que é pouquíssimo material. esse debut é marcado pra, se eu não me engano, também, agosto. Logo depois desse comeback que vem delas agora na Coreia em Junho. Vocês esperam disso. Ah, OID tá muito sedenta Tipo, post-choice de, post de, de rainhas do Japão, eu acho que ela vão vai fazer de tudo para botar o um Blackman do Japão Então, mas uhum. o mini álbum ele vai ter as novas faixas também, que tipo, no site consta as quatro que já foram lançadas, mas ainda vai tipo, é indefinido o tracklist, né, então vai ter mais ainda Tem certeza? Sim Quando ver, é instrumental, vai ser um instrumental <risos> É, no Japão é muito normal lançar a gente um instrumental assim é, é verdade eu não pensei nisso enfim né é uma incógnita aí mas se, se é o ID realmente tipo lançar só o Whistle e tipo tem Fire e Bombaya como como single de debut ah mano é velho é é, não, é, é tão ano passado aí, enfim. enfim você viu a prévia a prévia de Bombaya rap é, tá... é, é não as partes do rap da Lisa. Lisa fazendo rap todo inglês E eu fiquei assim... Ah, A gente vai ser que nem 21 que que no Japão Porque 21, Sim. as partes de rap e de I am the best eram todas em inglês E o resto em japonês Os compositores sei lá, não... tinham preguiça de compor Nossa. os japonês raps Não combina com... O Adi não é. combina com o mercado japonês E ele sabe que não vai dar certo Mas eles tentam mesmo assim, cara Gente, eu rio muito do, é, do rap da Ciel em I am the best da versão japonesa <risos> It's still in the morning Urb mar... uh, <risos> Tipo, que merda é essa? Uh. <risos> Acho que, tipo, infelizmente, Blackpink vai ser que nem 2 ne One E é triste porque elas são muito talentosas pra se vender ali no Japão Sim, dessa forma brega e ruim que o YG vai colocar. Qual é o propósito de Blackpink que ela não seja ser o sucessor de ne bem ou pior mal, é. Ah, eu também acho que eu amo as músicas também. dela Eu amo eu as músicas delas. Eu amo as meninas também. também. É, então, as coisas do, da YG da só dão certo no Japão. É, tipo, Big Bang e tal, porque eles já tem fandom. Mas, tipo, Blackpink não tem fandom. E não tem gente suficiente pra poder comprar as coisas delas e j logo como era com com com 21 e vai flopar tipo vai flopar muito feio e vão lançar tipo música para nada <risos> já já né quem sabe ela já não encerra a carreira delas lá meu no deus. Japão meu deus <risos> né relançando um, um é bem The Best, possível porque de mata a carreira né de, de grupo coreano no Japão Animal mesmo né não demorou nada de elas lançarem o o Collection, é, collection que eram tipo, todas as músicas coreanas com uma versão japonesa, Scream, e aí um cover de Like a Virgin. Um cover. E aí, aquele cover, cover de Like, like, like a Virgin. incompreendido, gente. Eu amo aquela eu versão. Eu amo aquele cover também, é. Inclusive, eu queria saber a razão por trás de botar um cover da Madonna dos anos 80 num álbum japonês de 21. Enchê linguiça no álbum. Cara, esse linguiça mais tipo de todas as opções eles escolheram essa? <risos> Sabe, eu tenho uma teoria. É porque MJ <risos> Ultra <é risos> do J-Pop é porque a ID tá com a AVEX né, no, no Japão. E tipo assim, vocês lembram da Iconic, que é a Yumi Lila, a ah, caraca? Uma... Ah, lembro, lembro. Pro primeiro álbum dela tem um cover de Like a Virgin da Madonna. Eu acho que o, os créditos da, da música da Madonna são tão caros que eles quiseram <risos> qualquer outro artista <risos> da, da Faz sentido? É, realmente canta aleatoridade, aleatoriedade, sério. E falando de boa em Japão, de grupo coreano, que tá quase prestes a debutar lá, é o Toys. Que acabou de lançar a versão japonesa de Signal O single dela então no Japão tá ganhando mais uma bomba no Coreia, ah! assim, em breve, mais uma catástrofe. ela já estavam prestes a debutar no Japão um tempinho. O grupo tem três integrantes japonesas, então ela já tinham viralizado antes também com o Titi lá, na versão coreana mesmo no Japão. E daí tá tudo certinho, tudo esquematizado pra se tornarem o próximo grupo famosão da Coreia, lá no Japão. O que vocês acham Nova Japonesa? Vocês ouviram essa bomba? I don't think of her. Lixo, eu não her. É isso que eu penso sobre. Saga Nova Japonesa é ruim na versão coreana. Imagina na versão japonesa. O da versão japonesa é que tipo, mesmo com três integrantes que, que falam japonês, que são japonesas, elas cantando em japonês, a versão da música nem parece que elas sabem de fato falar japonês. Como de estranho, então tão ruim que a música é. Sabe o que eles não fizeram? Fita, um não que eu achei muito burro. É de pegar uma forma do SNSD um vai e deixar alguns roles coreanos na da música, que na época foi tipo. Uau, wow, super inovador e etc, todo mundo amou. E eu fiquei, tá bom. mas elas não fizeram isso e eu fiquei, assim, int intrigado. Porque eu acho que ia dar um pouco certo. Porque aquela parte do, do refrãozinho, ai uh, must let you know, ia dar super certo se fosse em coreano. Porque elas não deixaram. Mas fica muito estranho de aprender japonês, de verdade. Gente, eu queria dizer que eu amo essa música, desculpa. aí <risos> não. Silencia agora Gente, é sério, eu gosto muito dessa música a Primeira vez que eu ouvi o DJ. Segunda vez que eu ouvi o ODA mais Só que na terceira vez eu já estava dançando E... mas eu não ouvi a versão japonesa Porque eu tenho muita versão A versão, não no a versões japonesas de músicas coreanas Sério, eu não consigo, não consigo mesmo Eu acho que tipo, o grupo coreano fazendo versão japonesa Pra mim, só cara, after school e, e assim nesse dia. O resto pra mim pode enterrar. Ok, opinião. Essa é uma opinião forte de uma mulher decidida. O pior é que tipo, elas têm tudo pra dar certo lá, o estilo de música que elas fazem. O estilo de música retardadinho e chato e viral que funciona com o Japão demais. Sério, infelizmente a gente vai ver só esse ser meio que tipo o novo Girl Generation no Japão, novo Choji aí. Mas gente. Olha, Nunca serão Serei bem sincero aqui Porque eu tava tendo, tipo, uns insights uns insights Tava pensando Eu tava baixando, tipo, dando uma ouvida Na discografia do Cara, né? Se pronuncia Cara Não, mesmo? Cara. Cara. Cara. Cara. Cara. Cara. cara cara Do Cara Então E a discografia japonesa delas é muito péssima É muito nojenta Eu tenho nojo Eu tenho pavor As músicas... Cara. Eu acho que Cara foi super extra careful com a versão de japonesa delas. E ela sempre que lançava uma versão japonesa primeiro. E eu acho que é muito boa essa, essa ideia. Yeah. Jumping in, em japonês inclusive pisa na de coreano. Mas eu falo tipo, a discografia em si, sabe? Era uma coisa tão genérica. E é exatamente isso que vai acontecer com o Twice. Quando elas começarem a lançar a música tipo original japonesa. Vai ser uma merda tão, <risos> tão genérica, Sim, tão vai ser horrível, nossa. E mal cheirosa, ah, e fedida. Eu acho que, eu com, eu eu acho com que medo. elas vão irritar igual... Elas vão irritar, mas elas não vão ter um impacto tão grande que no Generation, porque... A estratégia de marketing da SM em foi tipo... Muito huge, muito huge, muito é, huge. Verdade. E foi incrível, sabe? Eles investiram muito e super. foi maravilhoso. E eu acho que... Twice nunca vai chegar nesse outro porque o JYP caga em tudo. O JYP não consegue fazer nada certo, nem na Coreia, na verdade, muito menos no Japão. Né? Aí tipo, a gente já pode ver agora que vão lançar quatro músicas ao mesmo tempo, ao invés de guardar esse material, uma parada mais trabalhada, sabe? Ai, e lançar um single japonês também original, depois de lançar uma versão japonês. Ah, enfim, vai ser uma cagada pois muito é. grande. Elas estão gastando todo o material Sim, dela. Sim, exatamente, já, já gastaram já material toda já. elas gastaram material todo delas, sabe? Mas né, de um né? Mas é, isso aí que você falou é. Do marketing, né? De Girl Generation? Twice debutou tipo tem pouco Pouquíssimo tempo. tempo e tipo com assim, nesse dia no Japão foi tipo foi no fim de 2010 Tinha se passado tipo três anos de telas na Coreia sim sim foi uma coisa nova sabe tipo nossa elas estão indo pro Japão e tinha toda aquela expectativa mas agora né tipo tá muito fácil você debuta lança quatro músicas e aí vai lá pro Japão <risos> mais de... porque eles querem colocar, eles não estão pensando assim muito no Nessa questão, né, dessa expectativa No impacto, da é, é Enfim, resumindo, eles são uns um bando de burro Eles podiam ganhar ainda mais dinheiro A gente é o quê? A gente, nesse podcast, a gente é visionário Exatamente. A gente é marqueteiro A gente é planejador de carreiras A gente ó, a gente se dá, se entrega um ao outro Várias profissões, possibilidades Sim. Jornalista Sim. investigativo, A gente pode ser a nova Glória Estamos Maria Estamos para porta do EP Lucas Urubatã, é. por favor Correspondente internacional Só finalizando Muito e Blinks, não odeia a gente, porque a gente fala mal dos grupos de vocês, sabe? Inclusive, não fique magoadinhos, é normal! Quero deixar claro que eu amo Blackpink muito de verdade, tá? Eu amo Blackpink de verdade, Eu, de eu verdade, amo mesmo, Blackpink. <risos> e eu gosto de todas as músicas do Twice, tá? Eu falo ah, mal só pra me passar mesmo. Eu não posso fingir com as outras, mas Titi é muito boa. Não, porque você tem que falar é, tem, que uma um só Paradise, que tem que ter um Kid de São, tem que ter um Cristo. Cristo é o Chanel. <risos> Exatamente. <risos> e aqui acabou o rolê de pop ocidental. Muitas bombas nucleares vindas do Oriente E jogar tudo pra colher do Norte Como vocês dizem <risos> a próxima semana nesse quadro Oi meninos do canal A gente vai começar um novo quadro agora Que a gente falou mil vezes no começo assim, anteriormente Esse quadro é idealizado pra uma gíria gaúcha, ou alguma coisa do tipo, não sei, que o Lucas Urubatã trouxe pra gente, a gente tá se apropriando da cultura gaúcha, branca, elitista, supremacista, a gíria do teto, o que é o teto e o que não é o teto, pois é, primeiramente a gente vai falar sobre o que é o teto, que é só sobre coisa boa basicamente, e a gente vai falar sobre os gifs da fila que e bombaram essa semana, a partir de alguma pessoa muito louca da Pan, que resolveu fazer GIFs do City do Picapau Amarelo e distribuir por aí, fazer álbuns de GIFs e agora ela tá vivenciando o Stardom Internacional, um grande frisson, assim. E vocês acham que vai ser One Hit Wonder ou vai durar bastante essa... Ah, eu acho... Olha, eu acho que a Kuka tem, né? A Kuka tem o um potencial para poder durar. Porque Nossa, os GIFs da são Kuka muito são muito relatable, de verdade. Vocês eu acho que, tipo, é... a Gretchen... é um muito curto, Gretchen. Pô, mas... A Gretchen... <risos> Eu não sei como ela, consegue, mas ela vai. Eu não sei E ninguém vai conseguir chegar aonde a Gretchen chegou. E eu é acho um que, tipo, a Cuca ela vai ter, né? O, o período dela e tal. Mas talvez ela fique assim obsoleta depois de, desse, desse período e tal. Mas eu acho que ela vai fazer bastante sucesso, assim. O da Gretchen é porque a Gretchen, ela tá aí, ela tá ativa ela tá na mídia e ela sabe dar material para ter mais gifs dela até o final dos tempos. Então... A Cuca, já a Cuca foi oprimida por aqueles. Aqueles no brancos, pistaço. privilegiados, <risos> narizinho Pedrinho. e... Quem? Pedrinho. Pedrinho. Uma perseguição. Aqueles hein? meninos brancos. Você quer? Bom, eu só queria dizer que pra mim sim é colocar o teto, que não é o teto para mim, é o de Lobato, porque eu não dou biscoito para ele, ele é um racista. Exatamente. Péssimo. Enfim, que não descansem em paz. Essa problematização, inclusive, né, que tipo, o pessoal faz de piada e tal. Com esse negócio assim, da, da perseguição com a Cuca e tal Tipo, eu acredito que tem um senso de verdade é. Porque manter o lato era uma pessoa tipo Agora, muito... sobre problematização, o que acharam do pessoal Problematizando a Cuca ou ver A Cuca não é um padrozinho, então eu acho que ela realmente Teve que se encaixar em certos padrões para não assustar o, o Espectador Porque ela tá causando muito, né E tem pessoas que são muito cocofóbicos Tendo muita repressão Eu acho que é, ela já é, Exatamente, ela é jacaroa Ela é jacaroa, periférica, Sim, ela é religião de matriz afro, sabe? Ela é todas as minorias em um ser só <risos> eu, eu só quero recitar o meu textinho que eu fiz Organizando, tipo, as pautas aqui para eu falar as coisas direito, né? Cuca... é, é O que que é o teto da, da gente aqui? Cuca tendo um inesperado revival na internet por gifs feitos pela PAM <risos> E importante acreditar eles, que senão eles cobravam Né? <risos> e um interessantíssimo debate intelecto cultural <risos> sobre a hipersexualização desse ícone da, da literatura infantil Por uma emissora patriarcal que venera o Deus dinheiro Eu acho muito real, até porque, porque com a mitologia toda dela, e deixou todo mundo na Globo bem tremido, né? Nossa, tipo, e... em, eu vejo em uma semana tipo a Globo querendo lucrar com esse boom do, dos gifs da Cuca Vai ter no video show e após que eles vão falar um negócio de meme lá, que é apostar tipo quanto, isso. vai ter. Tipo isso, se o Belé vão dublador, lá. Aí vai morrer, o meme vai morrer, é. É é. Tem essa propaganda capitalista em cima de memes. Não, eu tenho certeza que a Fátima Bernardo vai falar de dela. <risos> pra ela parecer mais hip, cool, sabe? Eu tenho certeza que isso vai acontecer ela é a uma cool da é da, muito do do soccer mom, a, a Fátima é muito do o programa da Fátima tá no, na fase Rebel Heart dela <risos> <risos> tem o que que é o Teto também dessa semana é a nova integrante Nossa. do Luna é Luna que exato fala, pode né? falar sobre isso caindo porque só ele conhece os nomes das meninas não mas assim não tem muito o que falar é como a gente já mencionou aqui o Luna ele lança uma menina todo mês e essa menina tem um solo e aí é Desde o mês passado eles estão criando toda uma expectativa em torno da próxima subunit Que vai ser em torno de cores A Kim Lip teve a cor vermelha E agora a menina nova, a Jean Soul, ela vai ter a cor azul E lançaram já diversas fotos dela E ela é muito linda Tipo, muito linda Ela tem uma cinturinha que... É a cinturinha <risos> show, Uau. top Você quer ver o chat aqui? Não, é sério, mas tipo, ela é muito bonita E ela já apareceu No, no MV de uma das. Das outras integrantes do grupo, a Vivi E ela apareceu fazendo rap. Sim, ah, foi então, ela que fez o tipo, rap. Ela, a Vivi, ela lançou o single dela, né? Everyday I Love You E aí, no single tem uma b chamada Every Dare Que é basicamente a mesma música, só que é desacelerada E aí a Soul, ela faz rap nessa música E aí lançaram um MV especial E aí ela foi, e, tipo, apareceu assim por alguns segundos no MV E tipo, o rap dela é muito bom E aí eu tô acreditando que ela vai vir assim num conceito mais poderoso Tipo, na, na mesma vibe da Kim Lip Só que eu acho que vai ser mais puxado assim para essa questão do, do rap, assim não sei algo Deus, meio hip-hop, eu acredito que seja outra isso. coisa que é o teto São as lojas americanas, porque eu comprei dois CDs da Lady Gaga lá essa semana E cada um por 10 reais Eu achei uma promoção maravilhosa Sabe, as lojas americanas é o teto a empresa Apesar de ser uma empresa capitalista e vocês não devem dar praise pra ela <risos> Mas, isso, foi o teto demais Lojas americanas é o teto também, justamente pela facilidade é, da gente do roubar do lá As <risos> <no> lojas americanas <risos> Que é o provando, né, que lojas americanas Não é só aquela loja que você vai lá antes do cinema para poder roubar as chocolates. Dá amostra grátis, né, gente dá a Roubar não, dá amostra grátis Agora a gente vai pra coisas que não são o teto, que não é o teto para vocês. Quem começa isso? É geralmente o chão. Acho que vai diretamente para E3, que é a mostra de games que acontece todo ano, e que o Matheus vai falar. Por que você acha que não é o teto? Então, não foi o teto, né? Porque a E3 é a grande feira de videogames, acontece anualmente em Los Angeles, tá, né, né? Geralmente traz os anúncios mais empolgantes da indústria, pá. Mas esse ano foi uma decepção, tipo, a Sony, a Microsoft... Quem mais? a ah, Ubisoft, etc. Com lançamentos muito fracos e discretos. Aparentemente eles estão guardando o melhor para outros eventos pelo ano. O que não deveria ser, sabe? Porque a Itree é tipo, é o evento mais foda do ano, Exatamente. geralmente. Mas, enfim, flopou. Pode ser sincero? Podemos ser sincero, <risos> flopou. Aí, tipo, a Nintendo, mano. A Nintendo lançando aqueles caça de sempre, das franquias de sempre. Super Mario da é. puta que pariu, que Pokémon entrando. da puta que pariu. Deixa o Super Mario em paz. Mano, tipo, eles tiveram muito mais destaque do que qualquer outra empresa, sabe? Daí, tipo, tem a Square Enix, né? Que é a empresa Final do... Fantasy. Ah, do Final, Final Fantasy. Fantasy. Eles anunciaram a porra de um Final Fantasy de pescaria <risos> que ninguém pediu. Final Fantasy de, pes de pescaria? Mano, quem, quem queria isso? Nessa prisão não entendo em questão de inovação, caça é bem next level esse um conceito E tipo, todo mundo esperando um trailer, um, um gameplay de Final Fantasy 7 Remake, né? tá sendo feito e Kingdom Hearts 3, lógico. Inclusive, os sites da Utada Hikário estavam todos ansiosos para ir para porque tipo, nossa, vai ter música nova no trailer novo. Ah, tá Badish. Bom, outra coisa essa semana que não há o teto e que eu quero falar é a Alice Vicious, antiga live, a cantora de R&B coreana. Na verdade, em certas partes ela é o teto Porque a última EP que ela lançou, que é o Alice in Plastic Land É muito bom Mas o que não é o teto é que ela não lançou esse para nenhum nenhuma plataforma de streaming Você não acha ele em canto nenhum Além de uma versão 320kb muito tosca que tem Eu na amo internet. ela Não tem como amar ela Só que <risos> música verdade. na internet tipo, sabe? É verdade eu, democraticamente Eu ia colocar na minha playlist do no podcast Não tinha, simplesmente fiquei ia na com a É pesado Alice Vicious, não colocar a música no streaming, não é o teto Fada, fada querida, disponibiliza para nós, a gente quer ouvir você A gente tá dando... Fada coreana, o, fada por favor coreana. Vamos lá, amiga Uma coisa que é o Teto foi ela curtindo o nosso tweet Reclamando, a gente usou o gif da Cuca, inclusive <risos> <risos> Sabe? E agora, outra coisa que não é o Teto, que para mim é o Teto, mas pro Kainu não é o Teto É o comeback do NCT 127, que ele vai falar uh -huh. Então, eu não engulo o NCT Tem tipo uma música que eu gosto do, do NCT Mas que eu não vou revelar Fire o nome, <risos> mas Vamos. é Fire Truck. Mas é, eu tentei, eu vi Cherry Bomb de coração aberto. E pra mim, assim, de Cherry não tem nada. Eu achei a música horrível. Sério, <risos> eu achei, tipo, <risos> eu não consegui terminar. E sério, eu fiquei muito feliz quando Tiara conseguiu passar do pique deles no Melon. E <risos> eu espero que passem de novo e consigam vender muito mais. E é isso, tipo, eu achei muito ruim. E vocês que gostaram, desculpa, mas eu não consegui. <risos> muito, eles? Ah, tirando Eles só Mim, eu, eu achei muito bom o mini álbum. De verdade. É muito bom. Ouço, e, e, não, é. e não queria não, eu não até achado. Um Olha, eu achei o muito no de verdade. Não sei porque eu tô falando isso mais alto, mas... Eu sou eu o maior hit. É. Eu sou o maior hit. Eu sou o maior hit no palco. É, é incrível. Ah, sabe Great outra lyrics. coisa que não é o teto? O Matheus tem ouvido o mini do NCT e não tem nem se prestado a ouvir o single do Tiara antes <risos> que a gente ter começado a gravar esse podcast. <risos> Exposed Exposição. party! Sinceramente, eu achei que a gente fosse amiga, mas pelo visto... Fui exposto aqui. Na camisade nunca mais foi mesmo depois que você ouviu o mini do NCT <risos> e não o single do Tiara. Amiga, eu tenho razões para isso. Inclusive, posso te explicar muito bem. Eu, eu tenho problema. Eu sei que Eu não foi. De controlado. Tiara é que tipo na minha cabeça Tiara é do outro ano, entendeu? É por isso. Eu associei com outra coisa. É, foi exatamente. isso que Desculpa, a péssima amiga, mas parabéns. Você tentou. É, fingir. Eu fingi. Eu quero fazer um adendo aqui. Mais um, uma coisa que não é um teto. Não é o teto. Jamais será. De dragon você nunca será glamour. E na você background. é um saco. Aquele CD tem cara de ser horrível. E é um pendrive o CD, nossa. com certeza não é o Teto, esse pendrive. Não, e o pior é que, tipo, não é nenhum pendrive com as músicas, é um pendrive com link, link Ah, que ruim, que porra! ai meu Deus. E tipo, o pendrive custa quase 30 dólares, pelo que tava vendo, né, e ele solta a tinta. Ele solta da tinta, arrum. Eu vi uma diferença tentando justificar esse pendrive falando que tava vermelho, mas... Tá uma data diferente que se revela Não, É, falam que tipo, o negócio solta tinta Porque tem um nome lá Que tipo que é remete a nascimento e tal. E aí é como se o pendrive fosse <risos> um recém-nascido <risos> e a fosse, tipo, sangue ideia. do recém-nascido. A meia fanfic 3 de tipo, 10. Sério, isso é pior do que as minhas fanfics com o Tiara não dando desbending. Ele tentou é o teto, mas aí ele ficou um, no piso. terminando essa chão. discussão sobre o que é o teto e o que não é o teto, a gente tá terminando mais uma edição do Jesus Eva Chanel. Essa é a terceira edição. Vocês podem seguir as redes sociais da gente, toda de Jesus Ora Chanel. E também ouçam os nossos mixtapes, a gente lança semanalmente com os juntos que tocam de fundo aqui. É do Spotify E é um trabalhão, então ouça awesome. awesome Ouça minha playlist aí. É, eu queria mandar de novo Um beijo pro pessoal do grupo 88 Porque tipo, é eu nas duas últimas semanas, né, eu mandei o link do podcast, tipo, eles ouvem assim, na hora que eu mando, fazem listening para e tal e isso, tipo, me estimula muito a continuar e, e, tipo, isso é muito bom pra gente né, então, tipo, beijo para todos vocês, tipo, eu não vou mandar beijo individualmente mas, assim, vocês sabem quem vocês são. Um beijo pra Pamela também. Beijo pra Pamela <risos> é... Beijo pra Pamela, linda Protege Eu gostaria de um de... podcast, podcast vai acabar, <risos> Ela vai jogar uma praga fodida né, gente <risos> Bom, eu queria mandar um beijo para todo mundo dos grupos Que eu vou postar link do podcast Essa semana, eu vou promover muito <risos> Se vocês estão Ouvindo a gente pela primeira vez Depois disso o podcast vai acabar É a impressão Eu vou divulgar sim Eu vou, Não, vocês vão ver Mas e eu, eu quero E eu quero promover meu Instagram Também, já que me Eu sou sedenta <risos> É Instagram é Arroba Morreu mat, M-A-T Morreu e sigam Dizem que eu sou Uma versão menos bonita Da Patrícia de Sabri Beijo, paz Jesus usava chanel. Jesus chanel. Jesus usava chanel.